Godmorgen og velkommen til Jørgen Det er mandag den 14. august, og i dag skal vi høre om en analytikers dystre udsigter for Maersk. Vi skal også høre om et markant kursfald, som foregår i Asien lige nu. Og så skal vi høre lidt om de mange faresignaler, som præger aktiemarkedet i øjeblikket. Du lytter til Jørgen og mit navn er Sigurd Pedersen. Mærsk skal kigge langt efter et overskud grundet de dystre udsigter for fraktmarkedet. Det lyder måske som en lidt kedelig udmelding, hvis du er Mærsk aktionær, men det er holdningen fra en analytiker ved DNB Markets, og han hedder Jørgen Lian. Han siger: "Vi forventer, at kapløbet mod bunden for fraktraderne kun lige er begyndt i takt med at antallet af nye skibe stiger", siger altså Jørgen Lian, og det siger han i følge E24. Han anbefaler at sælge aktien, og han har et kursmål, der indikerer et fald på 13 procent. På baggrund af Jørgen Liens udtalelser, har Jørgen Vester kontaktet Mikkel Emil Jensen, som er analytiker i Sydbank. Han er faktisk overordnet set enig i Jørgen Liens pointer, men han har dog en holdanbefaling på aktien. En af årsagerne til det mere positive syn, skal ikke findes ude på vandet, men derimod på land. Han siger, jeg ser et ret godt potentiale i deres strategi om at vokse mere på de landbaserede aktiviteter. Der er stadig arbejde, der skal gøres, men der er trods alt potentiale for, at de kan generere noget vækst og en stabil indtjening sammenlignet med sødivisionen, siger altså Mikkel Emil Jensen til YouInvestor. Derudover påpeger senioranalykeren, at Maersks nuværende værdiansættelse for Hamze ikke er høj. Og han siger... Det skaber noget luftgivet, at de kan levere på strategien, men der vil altså være noget pres og noget dårlig sigtbarhed i den kommende tid for Sø divisionen, siger altså Mikkel Emil Jensen. Netop den dårlige sigtbarhed for containerforretningen får analytikerne til at opfordre til forsigtighed hos investorerne, og derfor lyder anbefalingen altså på hold, hvilket dækker over at hvis du overvejer at købe Maersk aktien, så skal du altså lige holde lidt igen og afvente udviklingen. Men hvis du allerede har Aktien, så skal du altså også holde fingeren fra salgsknappen i øjeblikket, og så bare lige afvente situationen. Denne morgen byder på kurstæsk til asiatiske aktier, der ud for de kinesiske aktier i Hang som falder over 2%. Det er særligt ejendomsaktier, aktier inden for cyklisk forbrug og materialer, som investorerne dumper ifølge CNBC. Hang indekset er ikke det eneste aktieindeks østpå, hvor der er dårlig stemning denne mandag morgen. Det japanske Nikkei-indeks falder også dog ikke helt så markant. Det japanske hovedindeks er sendt ned med omkring 1% her til morgen. Hvordan er risikoen i aktierne lige nu? Hvis man spørger investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, er der god grund til at forberede sig på et muligt uvær. Nu når vi nærmer os efteråret, der er nemlig mange faresignaler her på sensommeren. Han nævner blandt andet olieprisen høje renter, en AI hype som måske har tabt pursten, som måske har tapt pusten og et 4 greed index som tyder på at aktiemarkedet i øjeblikket er Grødigt. Derfor kommer han med en opfordring til investorerne. Han skriver, vi er på den tid af året, hvor skybrud er blevet den danske værnorm, men samtidig er vi også på vej ud af august og ind i mulige efterårsstorme på aktiemarkedet. Investorerne bør i det mindste forberede sig på mulig uro, blæsevær og risiko for vindstød af stormstyrke. Der er aktuelt for mange grunde til, at et uro kan udspille sig, siger altså, eller skriver altså Per Hansen denne morgen. Så skal vi lige vende den store uge, som er foran os på det danske marked, fordi der er faktisk hele 8 C25-selskaber, som offentliggør regnskaber i denne uge. Og her kan jeg nævne Jyske Bank, Carlsberg og Pandora, Derudover er der også flere andre store selskaber, som altså er uden for det danske hovedindeks, som kommer med nye tal. Rederiet Torm er en af dem, og der kommer også tal fra Silent Pharma samt en masse andre store danske selskaber. Og du kan selvfølgelig, selvfølgelig følge med i den danske regnskabssæson inden på YouInvestor. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen inde på youinvestor.dk og husk at abonnere på Morgennyhederne, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.